В останній поверху багато поверхівці Голос я, як гіпноз на магнітній плівці Символа століття забутого і зданого верхів У вічне володіння порохів Тут до верхів вже набагато вище, Місто вже не так шумить, а вітер свище Дуще, переплітаючись із голосом і з програвача Формує позитивну міміку мого обличчя Сум і далі в небо Ганяти хмари, грітися під сонцем і шукати, деби би П'яніти від і нічного зоряного передзвону і знов назад забрати суму уже у тебе Потреба А не тому що класно в кількох локаціях перебувати одночасно Йому нема кордонів по усій горизонталі Не знає тільки що там неба далі Не вникаючи в деталі просто бачить Хто і хто і що одне для одного усе це значить Хто сміється і навіть плаче, але живе кому істина уся тут зеркало криве Небо син, спинний часу плине, ще поєднати Туманні мрії та розірвані канати Щоразу випадає роса, адмілі ріки наповняють зливам небеса, під ними земля-краса, під полюса до полюса чудеса, ми люди, кожен свого часового пояса, але єднає те, що спільне небеса, Небеса, під ними земля, краса, під полюса до полюса, чудеса, ми люди, кожен свого часового пояса, але єднає те що спільне небеса, лишилося здолати страх і вилізти на дах. Почути першим пісню, де на приспівіранковий ранковий птах Лише тепер відчути подих, сну Тенетах ночі знову так і не заснув Чекав на досвідні новини з верхівки Щоб знати чи підпалювати вибухівку чи не спішити з вогнем як мінімум до завтра І подивитися, як там далі ляже карта Щоб не в азарті, а тільки з розумом бути, Якому гай більше бід, які втопили весь цей світ Дізнатися, чи є ще такі самі посеред стін, Кому не вдалося сягнути феномен війни постійно Потрібно відчувати вітер, обличчя Облитим бути дощем, стихіями природи прощеним Заповнити любов'ю тріщини у спадщині І не одній, кому через капризну призму романтизму Доводиться вдаватися до фрази фразеологізму Хоча і ненавмисно, але щоденно У силу свого магнетизму до ідей блаженних ви упали ширми, здулось, бутафорії історії Бабіч кожного цвіли кущі магнолії Думки були як квіти, а люди як вітер Бо тільки з висоти небезнадійно пробувати зрозуміти